«Де б же? Хіба у Байрачку, що праворучить дороги, як і ти у город? Там є одна нора. Недавно Роман її бачив, як ходив там. І добре буде потім узяти, щоб нести на базар. Роман пішов не вулицею, а городами, і вибрався за село. Пів верстви від села до Байрачка, перейшов швиденько. Знайшов знайому печерку, запхав туди сало, закидав хмизом, листям сухим, тоді мерший вернувся додому. Другого дня сиваші сполошились. Сало вкрадено. Мата аж заголосила. Так їй жалко було. Таке сало товсте та гарне. Батько теж бідкався, ніяк не міг зрозуміти, де ті злодії беруться. Тільки Денис не бідкався, але страшенно лютував, не казав ні слова і щось собі думав. Роман поки ще любісінько спав. Послали Зінька покликати старосту. Прийшов староста з людьми. Подивились на сіни, подивилися, що у їх нема сала. — О, тут і висіло, — розпитував староста. — О, тут і висіло. «І забрано?» «А забрано ж забрано, бо дай йому руки покорчило», — кляла стара Севашиха. «Мабуть же його таке забрало, що вже й заховало добре», — сказав староста. «А мабуть», — додав хтось із людей. «Шкода ж, коли так і шукати». І староста повернув, щоб уже додому йти. Але Денис зазмагався. — Як же то так? — Таку ж шкоду зроблено? Та й покинути? Та й не шукати? — Та де ж його шукати? — дивувався староста, бо йому не хотілося клопотатися. Денис намігся, щоб потрушена Рябченка. Покликали врядника, пішли до Рябченка. Той страшенно розсердився, кричав, що вони не сміють його порочити, не дозволяв трусити вимагав, щоб Денис. Заложив десять карбонців, а тоді вже й трусив. Денис такий був певний, знайти його сало, що заложив гроші. Десятьок не було, так хоч три. Хитрий Рябченко радий був і тому. Почали трусити. Обнишпорили хату, хліва, ворот скрізь. Нічого не було. Денис сам по кілька разів перекопав усі закапелки. І все ж не знайшов сала. Рябченко радів три карбованці зоставались йому несподіваний бариш. А Денис пішов додому розлютований, бо пропало сало, пропали три карбованці. Дома він мокрим рядном напався на батька. Як собі хочете, тату, а я так далі жити не буду. Нащо ви потураєте романові, розладащів? — Нічого не робить, та ще й краде. — Як-то краде? — спитався похмуро батько, начуваючись нового лиха. — А так, що це романове діло з салом та, мабуть, і з кожухом. — Як-то романове? — Хіба в романа що знайдено? — спитав батько ще похмуріше, хоч у самого тремтів голос. — Хоч нічого не знайдено, та я знаю, що воно його рук не минуло. «Та як же ти смієш це казати?» — гримнув батько, зірвавшися з лави. Денис глянув на його і аж перелякався. Батько стояв перед їм блідий, очі палали якимсь непевним огнем, увесь аж трусився, стиснувши кулаки. «Як ти смієш це казати на свого брата, нічого не знаючи? У нашій сім'ї зроди не було злодії, він нема, чуєш ти?» — А ти сам на свою сім'ю будеш не славу пускати. Денис хаменувся, побачивши, як роздратував батька. — Та нехай по-вашому. Але на що ж ми з жінкою будемо робити на леда цього? — Або проженіть його, або нехай робить, або мене відділіть. Що це таке справді? — Леда що такий потур давати? Це треба розуму рішитись. — Мовчити блазню. Знову розсердився батько, а то я тобі такого дам, що в тебе останній твій дурний розум з голови вискочить. чи розумніший уже за батько зробився. І сам без тебе знаю, що треба зробити, і зроблю».